رضي الله عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه اون روايت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمايلي دي لا تجعلوا بيوتكم مقابر مگر زوید اخلقورون نا مقبره ويخلقورون ده قبرستان غنته ما جوړوي لکه ګوره قبرستان کې څوک نفل نه کوي مز نه د کورن قبرستان مجور و چې پکې مز نه کوي نفل نه کوي دارنګي قبرستان دا زېره د جزاده اعمالو او دا د اعمالو کول زېره قبرستان کې څوک عبادتونه نه کوي نو ایدکور نه قبرستان مجور چې نه پکې تلاوت کوي نه ذکر کوي ان د آخرت د پارسه تیارې کی بلکې پکاره د کور کې ذکر او تلاوت کوي بلکه فزیر رضی چھڑے بل دے کی تلاوت عبادت کئ نکور کی دی عبادت او تلاوت سره برکات راجی اللہ حبی فرمایلی درخل عبادت منزنو او نفلونو د پارکور کی سگر زوی چ پکور کی مخیر راجی دی وینہ مسئلہ دا علا وای د فرض علاوہ چ جمع سره فرض کئ نور کو سنت دیو ک نوافل دی د پار کی بهتر اندازی پکور کی دی, دی کی بهتر اندازی چ پکور کی دی او دا مندغه دغه رب باندې واه مکه جماعت یې فرض جماعت لرا راځي اهله علم مسله لاسره سړینا مس قضا شون چون کې د دینی ديني کمزوري دا نو پدې د شرم په کاري جگت کور کې پټ مزو کې پټ مزديو کې چې جماعت فوض شو او جمعې راو نه راځي وای مګر دا وای د کورونو نه قبرونه قبرستان هم ته م جوړوي ان الشیطان بهشکه شیطان ينفيرو من البیت تختی دا غکورنا الی دا څقراو فيه سورت البقره چې پاګي کې سوره البقره لسته شي رواه مسلمه یو جنباج خلک او دې پیریانو نه تموي نو د سوره بقره تلاوت دې کوي پکور کې خاص کر د آیت القرصید اخیریه آیاتونو او چې دې باوجود دې سره وي سوره بقره عام بیا پیريانش تا نو د خپل ایمان مهنت پکار دې خپل یقین ورته جوړول پکار دې ځکه د سیدالکائنات د مبارک فلین وروتي چې شیطان یا سورہ بقره د تلاوت سره د کورن تښتې <تصفح> رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمهم الله وان وئ ابن رضی الله عنه د وئ ابن کعب رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دلته فرمایلی د قرآن شریف په قاریانو کې لوي یې قاری او الله حبيب ویلو و اقراهم پټول کې لوی قاری قران شریف حبیب ابن کعب رضی الله عنه عمر رضی الله عنه خپل دوره خلافت کې دې د تراوی حدود لپاره مخکې کړو نبی رحم السلام دته فرمایلی ابالمنذر اے ابالمنذر اته درې ته پټشتایو آیت چې کم یو آیات من کتاب الله د کتاب د الله نه ماکتا سرا اعظم دو خوالوی اللہ و دا اللہ رسول خفوحی خدا اللہ حبیب تے بار بار تا پوست کولو قلت و ایماوی اللہ لا الہ الا هو الحیو القیوم یعنی آیت الکرسی تولے ختمک و ایفازوارا بفیس و ادرد اللہ حبیب نمحبت دو جن اللہ اس مبارک زمان دی سنیت راواجو لو و قال و فرمائل لیہنک العلم ابل منزر مبارک دیشی تال علم اے ابل منزر چتا الله دور علم او دا علم دې مبارک شه چې ګورماته پوسه کوټه قران شریف کې پټول او آیاتونو کې لوی آیات پېجنې دې وژنې ګورم د مضمون په اعتبار او د مقصد په اعتبار د آیات القرصین لوی آیات او قران شریف کې نشته دې ګر الله صفاتون دې اتل لسکره ته پکې الله نوم مکرر او دا د قران شریف د ټول او آیاتونو سردار آیات ته رواه مسلم وعن ابي هريره ده ابو هريره رضي الله عنه نو روایت ده ا فرمای چې وکلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرره کړو ما درا رسول الله صلى الله عليه وسلم به حفظ زکات رمضان په حفاظت د زکات رمضان یعنی صدقه الفطر مسلمانانو صدقه فطر سره ځای را جمع کړو چې په غریبانو تقسیم شي نو دا د حفاظت د پاره نبي عليه السلام ابو هريره رضي الله عنه نو ذکر کړو وی فاتانی آتی راغی ماتی و راتلون کے دشپی غلو و شکل کی سوکرانو فجعل شوروشو یحسو منتعام یحسو منتعام شوروشو چیاغل لکو کرا غستتعام او جولی ڈکولا سادر ڈکولو فاخستو نمارونیو فقلت نماؤی لعرف عنک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام خاتا فبوزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطق لا او جسدۃ الفطر نغلاکه قال اغه وی انی محتاج یرا زدر حاجت مند موالي عیال نو زما ډیر بالبشتي و بی حاجت شدیدۃ او مال الصرحه ضرورت وی فخلیت عنه ما اغه کلا او پرې مخفاسبحت صبح مکو کو, کو رسول الله صلی الله سنت وحش وی وا وی فرمایلی یا ابا حریرہ اے ابو حریرہ ما خالاصیرک البارهہ سکړی استستاغ قېدي بګ شپ بګا راغلی تاارون غل ف تم ورته یاد الله رسول شکا حاجتن اغمات ته کو چې د حاجت منډ الله او ډیر بال بچ د پرم ته نوما بررحموکو وخلی تو او ما د اغله فقال کولاو کا فقاله الله حبي فرمیل ان قد کا ذبکه د تا ته دروغلی و اودوې به بیا او دادا اللہ <سؤال> حبیقتا وحیشی ووا فعرفت صحابیو اذا پوشو من او سیاعودو چه دیب بیا را دی لقول رسول الله صلی الله علیہ وسلم دا وجد ویناد رسول الله صلی اللہ صلی اللہ فرسدتو نمائی سوکی داری کولا فجا راغی احسو من التعام او لکی دکولی جولی دکولدتو آمنا فقلتو ماوی لعرف عنکا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خام خام تاب زبوزم رسول الله اللہ صلی پیش کو. قال دعني في <تصفيق> رميذا فإني محتاج زم محتاجم علي عيال زم بال بچد او لا عوذ بیا باندې راځو فرحمتي زم پرهم راغ او خليت سويله او بس لارمي کلاو کريمي ف فصبحتما صباحو نما تر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ما فعل عسيرك و ذو کل ساغ قيدي بيگاش ما يا الله رسول شکا حاجتن ما ته شکایت کو د حاجت او نو د بال بچ هیم نوما پرهم راغې وخللیته سَبِيلَهُ او ما دغلاه کولاو کا کالار د الله حبي به فرمیل جې به بیا راځي خ کې اختتصاان پرسط سالته درې مشپیم ځ په انتظارڅو کوو فجا نه تو عام راغې جولی د تو عام نهفااف سر او ورسول ارکان نک اله رسول الله صلی الله علیه وسلم ها <محا> مها پیش کوم به رسول الله صلی الله علیه وسلم تا و ها اخر ثلاث مرات او داخر زل دا اخر ذل دا غدریو زلو انك تزعم تخيال کې چې انک لا تعود تبو واپس نه راځې ثم تعود او بیا واپس راځې فقال ودعني 프리مذا فاني اعلمك كلمات ذات علم در کوم تا تدس کلماتو ينفعك الله بها فائدہ بدر تعالی الله پاک ما غسدي قاله و دررات ته و راته لاافرا شي کله چې ت زیوني س خپلی بستريته فقره انله آتلرس آیاتل کرسي ف ان ششان داېله ظله عللی کا شب پهته من الله حافظ دا الله د طرفنی فااضت کوون کې ملایک به مکري وله یقو کاشیطوانون او تا ته بشیتان ند کېږ حتی تص <تصفح> تردي چې ته سبا کېي وي فخلیته سببي لومالله غلاه او صباح مکو تو رسول الله صلی الله علیه و سلم ما فعل اسیرو کل بارحا دی جا تھا قیدی سو فقلت ما و یا رسول الله یا الله رسول زعما او گمان کو نو یعلمنی چی هغه بهشکه مات تعلیم را کیدو سو کلمات و ينفانی الله بها او ما الله پاغی فائدہ را کی فحل تو سبیل له و یما دا غلار کلاو کا فقال ما هيا و یغسلی فقلت قال لی مات ویلین کدا اوی قال جيت ريو ني سي خپل بيستري ته فقره آيات الكرسي نولول آيات الكرسي من اوله ها دا اول دايات شروع کا حتا تحتمل آيات رضی چه آیات یعنی الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي وما تدوي چلا يزال عليك من شبيط من الله حافظن لا لاد طرف نه حفاظت کو ان کے ولا يقربك شيطان اور گستاتوا شیطان نزدیکي جنا حتا تسبه تردی ان الله حبيبه فرمایل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حبيبه فرمایل اما خبردار انه قد صدقك اوي دته رشتي اويلي وهو كذوب تخبل غټ دروچند کله غټ دروژن مریشتي اوي او تعالی متالपता من تخاطب المسلات دادا چا سره خبره تریکې دروشونه يا ابا هر ريب هر قلت لاما ونا قال ذاک شیطان نو دا دریش پیوشی چې شیطان راځي نو ګره په خپل خلا شیطان ویلی چې سو غرش پیو دکیه ویاط القرسی ولولې نو دی ورته ټول لشوار ان دکیه دی له شي او دا مسله راوتہ کله ګره شیطانم خلاګان کوي امه شباجی کورن کی جگړی او کورنه پیروان شي سو کې په خواخراړی او فاقیق ان ګور راړی وېدل ته پیسی یې څه کې سو دا تیم وای وای تعالی می ور په څه والے شیطان خلاق او دا غي لا دا دې چې کله اوشه سوکې نو بسم الله دی وای او تعالی لږی سندک پس یاکور کې دروازه بندای نو بسم الله دی وای کمش چې دا الله په نوم کې خدې شي د شیطان پاغي وسو طاقت نشي او هغه کلمات چې سره وای چې دا غي د وجنا شیطان دم کرو فریب نه یاکور په امن او امان وي رواح البخاری یو دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله صلی اللہ علیہ کثرت دردائے رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ نو روایت ده ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلي دي من حفظ وا چا چ را یاد کلي من اولی سوره الکهف دا اول د سوره کهف اے سورہ کهف اولنی لس حیاتنا چا یاد کله عصم من الدجال نديب محفوظ او بچ بچکړی سید دجال لفتنینا وردا په فتنو کې خطرناک فتن را او قران الله من تا تعالی سره د خیر او برکت کتاب را کړي چې کم مسلمان ته لس حیاتنا د سورہ کہف یاد وي او د غللی او د دجال راغه او دغه وخت يم دا ولست د الله د جاله فتنې نه په فاازت کې کي وفی رواییت په یو روایت, روایت کې راغلی دي من آخرې صورت تیل کاښې د آخریر د سووره کف نهله سیات مسلمن اووا ممن د هدي سروا ممس رحمون را کړی د داله تی تفسیید کې تفیل تیر شو مشکه شب کې اوله مالی کلي و د ابتدا دصور کهف نه نیم یاد کی او اخله سیتونونه می یاد کې اوه بعضې خبرې او مکړی ضروریويکیې غ یادی ک وکار خدا چې چہر مسلمان د جمعی پشپا یا پرس سورے کحف ہوئے نو اید دی جمعی نوالا تربل جمعی پوری کچر دا جال راہ کارش نو دی سورت د تلاوت د برکت دے وجنب الله دا لستن کې مخفوص ساتھی او لس ایاتنا دی اولنی آدول او لس رستنی آدول وان ابن اباس رضی اللہ عنہما دا حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی بینما جبریل علیہ السلام فمند دیکی جبریل علیہ السلام قاعدن ناس تک عندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, اللہ جبریل علیہ السلام فصحبت با برکت دنبی علیہ السلام کے ناس سامعن عقید ون نوائی ورید یو آواز من فوقی دبرت رفنا نقید دیتوائی لکس رو غرزیگی و آوازشی فرپاراسه نصر پورتکو جبریلمین علیه السلام فقال وی فرمایل الله اللہ حبیبتا هادا باب من السماء ویدائی و د دا آسمان نفتحل یوما کلاو کڑیش ونن ولم یفتح قطو دا دین مخ دا دروازن و کلاو شوی وسنن کلاو شو لم یفتح قطو الا اليوم نو کلاو شوی دا چرم مگنن فَنَزَلَ مِنْهَا مَلَكٌ دارينه یو فرشتہ را نازل شوه فقال جبریل علیه السلام ورته هذا ملک وداؤ ملک ده نظر اله الارض زمکی تراکوشو او لم ينزل قط الا اليوم د دینه مخ کی چریم نور را کوشوي مگر نن را الحمدللہ یهدیکم الله و یصلح بالکم وداؤ ملک ده نظر اله الارض او راکوشو دے دے زمکتا دے نمخ کینو راکوشو مگر ننرد دیکھ اغا غملک راغ فصل لما نسلام واجولو پا جناب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم وقالاو دے ملک ورته فرمایل ابشر شر خوشال شاہ زیر واخلا اید اللہ پیغمبر بی نورین فدوو رناغانو سرا فدوو رناغانو سرا زیر والا اوتیتا ہما چی دادر کلی شوی دیتا تا لم يغتهما نو ور کشی وی دا دوران غان نبیونی او پیغمبر څخه قبل کتا نمخ یوس چه د فاتحه الكتاب سوره فاتحه الحمد لله رب العالمين نور و خواتیه سوره البقره او اخرنی آیاتو نه سوره بقره سو کلام رسول نه ذکر کوي سو د الله ما فی السماوات اخرنی آیاتو نه سوره بقره لن تقرا هرگیز نوبلولیتو به حرف او یو کلمې سره من حاضر دينا الا او اتیتو مگر ثالب درکولشی نو ور دي کې کومه دوایی جمله دي چې او مسلمان وای اهدن الصراط المستقیم نو د کریم وعده ده چې د لبا صراط مستقیم میناوی شي دا رنگ یو بندوې غفرانک واقو انا واغفر لنا وارحمنا لذا الله دې طرف نوادہ چې د لبا دا ورکول شي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړنه امام مسلم رحمه الله ان نقیز و یسفوت اواز ده وایي باب و استحباب الاجتماع علی القراءات باب دې په بیان د دې کې چې مستحب دی را جمع کې د القران د تعلیم او تعلم او لاستوله पारा کتاب لفظن سوجذ گئی دا دارنګ دا الله کتاب مانن ز ندیده پارا په اوځه کې راجمه کیدل زنا نه فقورو نو کې پرده کې راجمشي او ناري نه په مدارس او مساجد کې راجمشي دا راجمه کېدل د دې پهارم مستحف دی دي ابو رضی الله عنه نو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مو مجتمع قوم وان راجمکی یو قاب فی بیت فیوقور کې من بیوت الله ده الله ذکروننا مرات په مساجد دی مدارس دینی دي او سن پار راجم کی ایت لونہ کتاب اللہ دایل ل کتاب د الله و یت دا رسوله او دا درس تدریس کای بینهم تخفل منس کی مگر دا خلک چې د قران د تعلیم او تعلم نه پار فویزه کی راجم دي الا نزلت علیهم السکینه را نازلی کی پدیوان سکون ورا یو جنګورا دا څو کوئی پریشان امه په تکلیفه د زګ ورته نیکان خلک کوئی چې قران تراش دا الله او رسول فی صللا پدایوانه سکون نازل ہوگی پریشانای بے خوف حتمی کی کتاب لکھے الا نزلت علیه المسکینۃ را نازلی کی پدایوانه سکینہ آرام و غشیتہم الرحمۃ او پټوی دی لرحمت د اللہ دور رحمت فل اللہ د طرف نه نازلیږي چې بالکل پر رحمت کی پټی وحفتہم الملائکۃ او وحفتہم الملائکۃ او غیر چاپيره اي هات کوي د دينه ملائکه اي د دې قران د خوذن کوز دن کوونکو د لستون کو نغير چاپيره ملائکه اي هات کوي وا ذکرهم الله او الا <سؤال> <سؤال> ذکر کوي د دې قران د لستون کو خوذن کو از دكون کو من دا هغه ملائک قران دی عنده چې الله سره ай کولوي ګوره چې ما انسانان پیدا کول نو تاسو یې د فساد کوي او قتل وکي او ناروا کارونه وکي وګوره یې خپلې جماعت کې را جمدي او زما کتاب لولي نو الله د ملائک قران دی په فخر کوي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله باب فضل الوضوء دا باب د بیان د فضیلت د اودس یو مومن مسلمان ناری نظرانا د موذ د پارا او د سہی د جي ده یو خدادار الله حکم ده قران شریف کی زیپ ده نو پا او د سکولو د شریف په د غاياتونو باندې د د غاو د سکون کی عمل را قال الله فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی یا ایو الذین امنو ای ایمان والو اذا قمتم ال الصلاۃ کل شراپور تشیتا سو پیرا دی د موذ هم نوین خپل مفونه اودار خپل لاسونه ترڅنګلو پورې په سر م او کوي او خفی می ځ ترکډو پورې ا قولی ترېقالکې چې ما یوری د الله والله ارااد نه لري ل جله علیکم چوګر وي په تاسو من حجن تنګي پهین کې تنګی شته حکم یو مسلمان ن غانه کو نه دی چې د د د تلیف نهبار او کله ګورو کې اوسړي تکلیف او د پتاخت کې کمی راځي نو حکم د شریعتم ورتا ساتني او د سوکه بیماری وې ته ممواه مش په والاړې کې بیماری وی پناست کې واک پناست نشي کولې نو سدې کوي په پروت دې کوي ادي پرول ماولي کې یو بیمار پداسي طریقا پروت دې چيتي په ویل لراتا وې نو دا تکلیف دې او بیماری دې دي او پدرزونو پریشانو کې نوای هر د قبلی له دغه مخه ځنی اوقات کی بیمار ده سره طرف لمخ مخ وی چې قبله ترا ګرځول لا غسوی ډېر پریشانی وی ورته رزق وای ما ما اراده لری الله جوړ دای پتاسو من حرجین ستنگی او تکلیف ولا کی یرید والله اراده لری لی یطهرکم چې تاسو پات د گناهونو نا ظاهرن باطنن مفاقکین او د سرده سړی لا مخبین صفای ظاهران صفای مشوا او د گناهونو صفایدا اسلام حکم کوي ذاهرا باطنا نظافت او پاکاي ولي يتم نعمته عليكم او دې د پاره چې پوره کړي الله نعمت کول پتاسو لعلكم تشکرون دې دې پاره چې تاسو د الله نعمتونو شکر ادا کړئ وان ابي هرره رضی الله عنه আবু هرره رضی الله عنه نور روایت دی فرمایي جماوري دې دې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه یقول چې فرمایلی نه امتی شکه زما اومد دا الله هبي فرمائی یو د او نه رابلې بشي او ملقیمتې پرس د قیمت غرم محجللي غرنې توي چې تنې د سړی تکسپین پړ کې د دوو مد دا, دا, دا مخپکه د سوار لسمې د سپمې پړ کې او محجلین دیتهي چې دا لا سخپې تکسپین من آثارې لزو د وجې د نخ دا دسنا دا او د دا اندونه به په میدان د محشر کې لکه په دسوار لسمې دسګم پړ کې فمنستوا اغه چاا چې تا ین کوم د تاسوونه یله غ را ته دا چې اوږد کې د غور را ته او هغه سپل سپینوالی ف یا فال نودي کې دی ک دا معه د چخ پوه او دستستو کې پو او دستیوک او جمهور د جممهو مسک داګې چې د مخن سیوا لرې لر پورې اندامونه وونه اگر دا مسلک د ابو حریره رضی الله عنه ویدہ کی چې ته جمهور یو یو استادان له راي نو پټه ملبکه ابو حریره رضی الله عنه یو د سکوله چت له مختلف نو د اته پهنو porela سویندل یو شتاله او شاګر و ته پټ کتل ناغورته ته اته پهنو porela سویندل غولې خاتماله ګوري وېزنی وخت دا سی او شیتاله غره کاري عام مسلمانان کو یو طریقہ عمل کوي غم جهیزه خلک خاصه له پدغه کیږي زال لبې پټ خونته مالوکا دا ابو حریره رضی الله عنه مذهب او مسلک چې د بهې ترخونو پوری لاسونه ویل دی حدیث دی وجنه وایي دا چا چې وسوی د تاسو نه چو اوګت کی غرته اغسمن والده مخوندامونو فلیا پنودی کې نه ډیر دیوینتي متفقون علیه متفقون علیه دیو جنګره فرض منزل دغه د فرض اندامونو دی د مخده سر د یوڅو د ټکی دو د زین حواله د لام د زنی پوره او ذا یو وخت دینار مایلر حواله کر بله پوری دا دماغ اسد تولن او عرظن دا ویندل فرد دان لاستر لاس تر سنگلو پوری پی تر گیټو پوری متفقن علیه وعن هو د ابو هرره رضی الله عنه روایت ده قال دی فرمای سمعه تو خلیلی ماذ قل دوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلی یقولی چې فرمایله تبلع الحلیه تر سیگی باغ خالی او زیورات او بنگری من المومن مومن تا حيث يبلغ له کم زي لشي ده دے... كم زي لشي رسیدي اغو بداو ده سو داغره دي دی یو نو پورے مسلمانان الله سوین دي لو دسروزا ورو دسمین وزا رو دملغرو بنگړي بو ورته په دی لاسو سو کې شو لشي رواه مسلم دا غتش ده او دسم مسائل لي اته شاو ده سلا دي بمز نه کرے او دت شاو ده دغه فضائل رواه عثمان ابن عفان دحضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت دې چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من توزع تشا چو د سکو فاحسن اللذوا نحیستا او د سکو خیستا او د زیله وي چې د سنن او دا دا مستحبات لحاظ پکې وګي نو خرجت خطوایا هو او زی د جناہوں نذ د واړه او زی جناہوں نذ نذ بدلنا حت اتخرج تردی چروزی من تحت ازفاری لا د نکلو د تنه هے د لاشو او د خو د نونه د لا نې واړو ګناہوں چروزی پروا هو دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړې وا انه د عثمان رضی الله عنه له روایت ده یې فرمایي چې ما, و رسول اللہ صل اللہ و و و ما قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم توزع او د سيوکو او دې سر نور خلق له داو د چل خېلو وېدا چې او د سيوکو نه هو اوذوې زماده دي او د سپشان لکما تا او تاسو را لکتل ثم قال او د الله حبيب من توزع ها کذا دا چا چې دارنګ او د د سنت تریکي مطابق او ثرا له نماح پکنے شد تما تقدم چلوان د تیر شوی دی من ذنبه د گنا د دنا هغه مخینی گناہوں نو به الله پته شوده سماف کی وکانه صلاته او یبد مذدد و مشیه او تلل دد ال المسجد جمعه تنافلا دا به زیاتی او سیوای ی مشی طرحوا مسلمن تابو هر رضی الله عنه نو روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اذا توضل عبد المسلم و کله کلچ یو دسو کی یو بند مسلمان یا مؤمن فقسل وجهو نمخوین زی ورم مسلم و مؤمن یو شعره خود اقوام رده اسلام وی د ظاهر یا اثر تر باطن پور ورسی او ایمان دا باطن نشوروشی اثر ظاهر بان سرگن شی فقسل وجهو مخوین زی نخرجو زی من وجهی د مقد دنا کل خطویتن حر نظاره الیه حبینه شید کتل یغه ته پر استرب مال ماید ما وبوسره او ما اخر قطر الماء یاد آخر سانس کی دو بوسره چې دم خو د ګی نه اساس فیرغه تلریج نه او کله چوین دی ختی نو خرجت روزی کولا خطیاتن حرا غنا مشت خارج لا هو چې تل یغه تخفید دو مال ماید ما وبوسره او ما اخر قطر الماء یاد اخر سانس کی دو بوسره حتاه هر روزہ درځي دې او د سوي له روي پاک ثاغ من الزنوب د ګناهونو نه داودس په ذریده د ګناهونو نه پاک ثابت شي پرواه مسلمانو رحمه الله وصلی الله او دغی ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتل مقبره قبرستان تا قبرستان تراتلندے برد پار ا دمرداگانو د دعاد پار دا, دا, دا, دعا دا, دا مسنونہ طریقہ دا, دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو کله الله حبیب قبرستان تراغ فقال فرمایلو السلام علیکم سلام دی وی پتاسو دار قوم مومنین اے کور دی او قوم مومن قبرستان چون کی مسلمانانو قبرستان ہوئی د داد دا مومنانو مسلمانانو دار وإِنَّ بِشَكَمُه إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَشَرِدَ اللَّهُ فَخَشِي بِكُمْ دَتَاسُ سَرَّ اللَّهِ قُونَ يَوْزَ يَقِيدُنْ کی كِيُمُ گَم بَذَر پَسِيرا رواړي او بس د الله د کي سلي او تر د تقدیر د کي سلي انتظار ده د یار الله حبيب چې کله فرمندګانو سلام واچو له صحابه کرام سره نو وي فرمایل ودتُ ان قَدَرَ اينا اخواننا زړه می چې ما خپل رورا کتلې ودد تو تا اللہ حبیب فرمائی زمازل دا غواری انا قدر اینا اخواننا چی بیشکا مونگای چی موخپل رونک تلے قالو انو صحاوے کرام ورتوی اولتنا آیا نیو مونگا اخوانک یا رسول اللہ رونستایا دا الله رسول قالا دا اللہ حبیبی انتم اصحابی او دا گرد رستو مسلمانان و راتلون کودا پاردیر بی فضیل ویتازو خمی و اخواننا او رونه زمون هغه الذين وکثان دي لم يعتو بعد شيترو سپورې راغلي دي اور اوس ته قیامت ته پیځه کیږي مؤمنان باندې او غره هم به ته سوچ وکارل چې الله حبيب ست دي لې دوه تمنا کړي او نن موږ الله د حبيب د سنتو نسکم شرم محسوس پاغې باندې الله حبيب فرمان کړي او چې کاش ما خپل رونه کتلې د صحابه کرام ورته قربان ولې موږ د رونه الَّذِينَ لَمْ يَعْتُوا غَيْ لم امت امت و اخواانوونهله نهروونه زمونه کسان د لمتو بعض چې غی لا سرو سر راغلی نهدي تر خام مت پورې اومتې مسلمه به پیدا کي قالو صاح کرا ورته و کې فتحارکو سرنګې بدته پی جنې اهبي بهمن لم یاد چې سوک لادي راغلی بعضوتهوس پورې من عمت ک د اومت سا یا الله د الله رسه پر دقییامت چېډ را شي تاسو س د پی موخمولی دللی در سره م ناسته کړی دارو نہ جے رار روان دیو تر قیامت دی امت را روان ندا وسنگ پی جرے فقال دا اللہ حبیب ورتے اے خبر را ترا کہ لو ان رجلن کہ او اسڑے له خیلن داغا سنوی او داغا غسن داسی غرن تندی تک سپنوی او محجلاتن د دی غسن مخفی او لاتم سپنوی او دا سنوی بی بین ظہر خیل وی پمان د دا داسی سنو کہ دو من بہمن چا تک توروی اټق تور اسونه او دی اوسړي په کې دا دي اسونه دي چې دا هغه تندیم سپین دي او لاسونه سپین دي نو د یو په دې تور اسونه کې دا خپل پیژنې کنه به پیژنې سرګند خبره اله عارف خاله اياده به خپل اسونه پیژنې کنه قالوا بلا يا رسول الله ويولنه دا يا الله رسول الله الله حبيب زما امت بده ټول امتونو سره را جمع دا دا او زما د امت د مخونو او د لاسونو چه کم اندامونا دی پا او دس کی وینزلی دا با دسوار لسمی دس, لسم دس بگمی پشان پڑکی گی قالا فا انهم یاتون دی برازی غرر تندی بی تک سپین وی مخونبی سپین وی محجلین او لا تخپی بیم منل گی من الوجود وجد او دسنا وانا فرطهم على الحوز زب مخد دینا حوزکو سر ترسی دلی ور فرط آغا چالوی وی, وی لکا په سفر فرزی او یو مرګره مسکی ولې کی جمنګ درو تارا لخی می لګول وی دو انتظام تنظیم نکړی مناسب زنه کتل دا د امت فار لوی فضیلت ده دین مخکل الله حبیب ته هرې پر لا ده دیو جن انبی رسول سلام زنانو ته تقریر کولو وی فرمایل چې تاسو کې کومې زنانہ ګڼ بچي نو نڅداږي و تاسو بچی وله مخکی ولاړ شي باور کې چاوی چې دو بچي وی دعا یو وی یو ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا اور تو چربان ندیم بچینو وی دچا بچی چینی دیلب مخ کی تیار ہے کہ ان کے سوپ وی دیلب مخ کی زہ تیار ہے قوم وانفرتهم علی الحوض زب مخ کی رسیدن ام ندین حوض او گلاسونه او دار وګونه به لکڑی او دومت پینتظار وګړه چې دی وکلا راځي رواه مسلم ندیکي ګره د 10 فضیلت ذکر چې د 10 دلاس او خود وین زلو دم رلو و انه دهغ ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا الاذل لكم تاسر خبردار ہیں نذرکم علامات یمح الله به الخطوایا کہ اللہ معاف کروی پاگی گناہنا و یرفع به الدرجات او پور تکئی پاگی سره درجی دخل بندہ قالو صحابہ کرام بلایا رسول اللہ قلنا یا اللہ رسول جمعو خدا زلندگی مقصد دار ہے کہ داسے سجده کو جید دی باغ شو او درځي موبلن نشي قال الله حبيب فرمایل اسباغ العذو على المکارہ وای پورا او دس کول على المکارہ د تکلیف په وخت نو کې لکه جمعره او او وبسړې بدې غني نوزنی وخت سره زر او دس کېسه او پیدا پیاده ورتوي کې اکثر کاندامونه وش پاتې شي ناجم نه او بم ته بدې غنې خو دا غیر باوجود پورا پورا او دس کې او کله په ګرم ولاکو کې کی په وړي کې مب سختې ګربي سړی پ او دس کېتهج چا تودي کړي نه دغ وختې سړی س لاسونه ماسونه غړه را غړ ک نه که دی او به بې ګي د ګرم موالی د ووج نه که بې ګي د یخن د وجهه او دس پوره پره کوي او د پوره پره کوي وقع سره تونول او ډیر قدمونهاختن ال مدي جممات ته ه وجهه د چاپور د جممات نه لریوي او د ډیر قدمونهلی. نو پدیبان الله غناونه ما کوي او پدی درجات بلنداي و انتظار او بعد عبادت صلات او انتظار د مصپس د بل مزنا ا د دي لوي لکه د صباح مز ديو او بیا پدی سوچ فکر کی چې ان شاء الله زبرد نماز پخین مزمجمه سره کوو نماز پخین دیو نو بیا پدی سوچ کی چې مازيګر بم پجمه کوو مازيګر دیو کو بیا د ماخا ديته انتظار او صلات وایي فکو ریباتفضظ کو الرباط د یو موونه پس د بل مو انتظار کول و د رباط و ریبات دی ته وایي لکه اسلامی سره حتبانې سړی سره د اصلی ه نه ولار دی او د هغی سو کوی کوئ چې کاافیر حمللو نه کي د مرابط دی په اس اسکله چې سرحت مضبوط دی نو د مسلمانانو او فمل کې جمماتونه دي دی دي ځناانه په کور کې حی سرهژونتی رئ و ده ده طول مسلمانان و فعجرون کلاغ مجاہد اجر دیت سوک چولا ترحد ساتی شان ثواب ددم دم نچی سوک ده مز نفس ده بلمز پہ انتظار ہوئی حراواہ مسلمان تا دی حدیث روایت کرده دی امام مسلم رحمه الله وان ابی مالک الاشری رضی اللہ عنہ لابو مالک الاشری رضی اللہ عنہ روایت تا فرمای چې چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اتوہور شطر لیمان وېدا باقواله او خاص کراو 10می مانله علماو لیکلي دي 10می مانولې وي وېدا انسان یو ظاهر دې بل باطن دې چې په لغوی ای باطن پاکي او ظاهر پاکي دي ګناہوں نپاوت اسمانه دوی تهزه کوي چې ا ا وتوهو رشتری ایمان دا پاکواله ني ميمانه رواه مسلمان دې حدیث تر واحد امام مسلم رحم الله کړه وخت سبق بتولې او اېدا حدیث تیر شوی د خپل غدوالې سرا په باب د صبر کې او خپل باب حدیث عمر ابن اباس رضی الله عنه سابقا وې پدې کې اغه حدیث دا عمر ابن اباس رضی الله عنهم دی چې مخکې تیر شوی او په اخر د باب الرجاء کې وهو حدیث عظیم اغلوی حدیث او مشتملو علا جمله پړې او جملو باندې من الخيرات د نه د کارونو نو مار ابن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت سے نبی علیہ السلام قال فرمایا دی ما منکم نشتر پتہ سو کہ من احدن یوتل او چریو فی... دسوکی فیابلغ او فیا یسبق د دوار یو معنا را فیابلغ او فیاسبق الزو پورا او دسوکی یعنی د سونو د فرائض او د مستحبات له حاجوکی ثم قال او بیا د دس نفس وئی اشهد الله الہ الا الله گواہی کوم چې نشنیسته د بل د عبادت مستحق مگر الله دی وحده پداسه حال کی چی کی आवाज لا شریک لهو سے حال کی چسو کی صدا ورو بر و نشتا واشهد کوم ان محمدن عبدو و رسولو چې محمد صلی الله علیه وسلم بنده د الله دی رسول الله دی نو دا اوس نپس د دې کلمې ویلو سره الا فتحه له ابواب الجنه السمانیا وای کلاو کړي شی دلر دروازه د جنت اتواړه اے اثوال ورت اللہ کو لاوک يدخل من ايها شاء فرز قیامت بده ور جنکی د کم یو نه چف خش نه غورا دس فسی د دعا ویل ډیر لوی ثواب او چر دی رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه وزادت ترمذی امام ترمذی رحم الله فقید الفاظ سم سی واضح کړ کړه دام ثابت کین وای الله ما جنی من التوابین اے الله ما وګر زدا غفل کو نه چي ته وبي وباسي چ زم در تا ار وقت وب باج جعلني من المتتخرين او ما او ګرځه د پاکان خلقنا cheio گناهونو نا د بد اخلاقو نپاک دي وصلی الله تعالی اذان باب د بیان د فضیلت د اذان کی چې او مسلمان مومن اذان کوي نو سمره ثواب لري عن ابي هريره رضي الله عنه دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہون روایت تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی لو یعلم الناس کچر دی خلق لدا خبر مالومش ما کن ندائی چی سمرہ اجر دے پدی اذان ویلو کی وصفف الاولی او پسف اول کی اے په جمعات کې په لومبني صف کې امام پسې جوخ څ څوره اجر او ثواب دي لوک دي خلق له دې اجر او ثواب پته ولغي لو د عمر خلق به اذان او د لومبني صف د پاره را جمع شي چې بیا به په لومبني صف او بازار باندې جنگ سملا یې جیدو بیا پدې بل سلار ننومي د دغه جنگ ختمولې د پاره الا ايستهم عليه مگر دا چې دی په قران دایو کې پدې او حسن به وایي نو لا استہم علیہ خام حدايب حسن ای شي پدې وای بهر جنگونه نکاو وصلا وشل د وسو کسان هر خلې د اذان د پر راغله بچې د چا حسن روت نا غبي ولو یالمون کړي خلکو لدا پته ما فیت تهجیر چې جمعه تفاول وقت کې دتلو سور سواب هې ای مزتا بار جماعت تا وقتی لارے قدی خلقو لفتح لگی چه ما فی التحجیر سمر عجر دے پا دی وقتی تلو کی مزلا نو لستا با کوئی لے دے خام خا دی با مندی والے وی دیتا ولو یعلمونا او قدی پوئی دے ما فی العتمتے چه سمر سواب دے ماسو تن دا جمع پا مسکے وصبح او د سبا پا دی موسکے. تون کدا منذور مشقت دی او سره ولا پتیاره کی راضی دوی کدی د ثواب پته لګی دی لوي لا توهما ولو حبوان ندی وخا مخا دی دوه منذور تراغلې و اگر ک په خړ پوشوي بیمار و چې په خړونه شو راتلې نو لکنه معشوم پشان به په خړ پوشو راتلې او دا ځان به د زمکه سره سولول او د رسولي دوه په شکل کې به جماعت تراغلې و حام ستوئی الاغتراک فر اندازی او تحجیر ستوئی التبگیر و الیسولا وقتی مستطلل دا حضرت معاوی رضی اللہ عنہونا روایت تے حضرت معاوی رضی اللہ عنہونا روایت تے دے فرمائی کہ ماوری دنی دید رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلمنا یہ قولو چے فرمائی لے المؤزنون آزان و اطول الناس دا وړ اوږدوي د خلکو نه عاناکن قصټونو کې یومل قیامت پرز د قیامت اے د دا او سټونو په د نور نو شتوی کرامولی کرام علی کلی ور په پښتو کې یو مثال لې وایې فلا نه احس غړای ګرځي ینه دا سرچېټی نه شرمنده بني د فخر د وجنه به میدان د محشر کسی وی څرې کړي او आवाज نکري چې دینه مراد اجر ده ځکه کم مواذین چې په جمعات کې اذان وک او دغه اذان د وجنه سمره خلق جمع ترال نو د دې ټول عمر اجر با د په نامه کې لیکلې کی درې مواذین از आवाज چې سمره اوري پیريان اوري وني اوري غټي اوري دا ټول بد د بار فرض د قیامت گواهی کوي د دې لپاره د قیامت باندې گواہی کوي او دا دعوت ده د دین طرف له دعوت څخه د دعوت ډیر سری کیږي څوک د توري په ذری دین ترابلل کوي څوک د قلم په ذری څوک د جوی نو د اواز د اذان په ذری دعوت الى الله کوي او دین ترابلل د اړه خبره رواه مسلمن داهر عبد الله ابني عبدالرحمن ابن ابي سعا رحمه الله روایت جنبا سعید بن الخدری رضی الله عنه و ابو سعید خدری رضی الله عنه قال له دته ویری دی تابعی ته ویری انی اراك تحب القلم و زمینم تا چاستاد ګړو بيزو سره محبت ته والبادیہ تا او ځنګل سره د محبت ته ګډي بيځه په ځنګل کې سره سره نو ګډي بيځه سرول او په ځنګل کې سرول او با سبب د معیشت کی اوجح سبب ده اپون تا صحابی توی زمینم تا چیت د ګړو سر محبت ساتي والباديا او د جنگل سره فایدا کن تفی غن میکا کاله چې ته پخولو ګړو کی او بادیت کایا پسنګل کی او د اذان و خراشی نفعا زنت للصلاته ازان کو د مزد پارا فرفا صوت کا نورا پورت کا وعواز دی بن ندائی پا ازان کو لسرا ای دام مثلا ازان لیواز دی گڑی سره سکنشتا خب فتیز ازانو او بس بیا موزو کا وی رب العالمین دی دا سی کس پا ازان بانے فخر کئی پا بلائی دی فا انہو بیشت شان لا يسمعو ناوری مدا سوت المؤزنی ناوری اگر انتہا دا आवाज د موزن ترسو پرچې دا आवाज راشي جنن کپیریان وی ولا انسونه انسانان ولا شی او نبل شی الا شهید له مگر دا ټول سې زنا وب گواحي کې د مؤذن د पारा يوم القيامه په ورځ د قیامت والے قال ابو سعيد ابو سعيد رضی اللہ عنہ من رسول الله صلی الله علیه وسلم یہ خبر ام در د رسول الله صلی الله علیه وسلم نہ د دې حدیث روایت کړی دی امام الله ابو هرره رضی اللہ عنہ نے روایت دی فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل چی आवाज وکړي شمو استاوان شروع نورتا اعظم دور ہے بد کہ اکبر الشیطان شا شیطان وله زراتن او دنه اوازونه خارجیږي حتا لا يسمع التازینا دور پورے منډه وای تر دې چې دې اذان ناوړي فاذا قذ ينداء کله چې پرکلېش یزاد نو اقوال دے بیا را متوجش یو خل کو وسوسه چي حتا تر دې راس او چکله اقامت کړې شي د مزد لپاره بیا و تختی اکبرو تختی حتا اذا قضيه التسویب و هی کله چې پورا شي د اقامت نو اقبلا د بیا را متوجی شي حتا یغیر بین المرء تردی چې وسوسه چي پمند سڑی و نفسیه او د نفس د دکی یقول ورتوی فمس کی اذكر کزار آیات کا غفلانیش واذکر کزار آیات کا غفلانیش ہے لما اغسزون اور ت یاد لم یذکر من قبل چہ د مزنہ مخ کی غیر آیات نو فمسکی ورت آیات حتا یزل الرجل تر دی چوکر زی دا تڑے پدا سے حال کی ما یدری داپت امرتنے لگی کم سلا سورہ مزے او خیال او توجہ ورته د مزنہ بد رہی او حدیث کراغلو تسویب نوید تسویب معناه الاقامتو اقامتو قابل ابن عامر ابن لاس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے انه سمعت بشک دے چر داوری دلی د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولی فرمایا لے اذا سمعتم النداء کل جتا صبح واوری فقولوا نتا صبح وای مثل ما يقول لك سنگ موذن و اغا الله اکبر الله اکبر تم ور اغوی اشهد ان لا اله الا الله ثم وایا اغوی اشهد ان محمد الرسول الله ثم وایا اغوی حیا علی الصلاه حیا للفلا نتوایا لا حول ولا قوه الا بالله فقولو مثل ما یقولو تاسو موای لکه څنګه مؤذن او چې کله اذان ختم شي ثم صلوا علیه بیا په ما من صلی علیه صلاتا چاچ پما باندې یو درو دوی نو الله علیه به عشرن الله رحمتہ درا نازلای په دبان لشکرا تا او درو شریف ویلو نا ثم صلوا صلوا الله بیاسوالو کید الله نلی الوسیله دماغ پار د مقام الوسیلا فا فانها منزلهن بشکداه اوچت زیره فل جنته بجنت جنت کی لا کم بغیو مناسب نه إلا لعبد مارد فاریو بندا من عباد الله ده الله د بندگان نو ورجو الله حبیب وې زو می ساتم ان اكو نا انا هوا چې دا بنده وځي نو تاسو مراله وې غواړی فمن سأل للوسیلة چې اذان غنته الفاظ وي شریف او بیمار پارد وسیله مقام سوالو نو له الشفاعه زما شفاعت د دې لپاره واجب شو چه زبد دیو متی شفاعت کوم فرض قیامت باندې ارواح مسلمن د دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمهم الله صلی الله علیه وسلم ابي سعيد الخدري رضی الله عنه د ابو سعيد رضی الله عنه روایت ده ده فرمایي چې رسول الله صل الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی دي اذا سمعتم النداء كل شتا سوا وري اذان فقولوا واي اي مسلمانانو کناري نه کس نه نه تر دي پر محدثين لکلی کیا سره پاودس کړي ک بیا ودس سره تر دي کیا سره پ جنابت کړي او زنان په او نفاق کړه نوم بدا سي واي فرقولوا واي كما يقول المؤذن لكسمچ موذن او الله اکبر نتمایا اغو ای اشہدو اللہ الیلہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نتمو آیا او دہا یا لصلاح یا لفلاسرہ لا حول ولا قوة الا بالله متفقن علیہی نکو را ہر چاہ دا پارا لا حکم دے سدا سبا کئی یہ وجنہ علماء علی کری کہ او سڑے تلاوت کئی دینی کتابون مطالع کئی کچھ بام شروشی نو حکم د شریعت دا دے نو دے دے اغبان کی دا بانگواز دے گئی دا وہ وقت سنت طریق او داسلو علماء ذکر کړی چې ان کې اسلام دې الحمدلله نو اذانونه چې شروع شونډې ورو وخت پوري کړي نه اهل علم لري کوم باندې اذان چې کوم واوري ده بس داوی جواب ورکلو کې د نور بیا سړې نو ورته یې نه دي او اذان چې سړې واوري ډډډم کوم باندې اذان جواب دې سړې ورکي داغه سراوت کلمات او درود شریف او دعا دې وای نو بیا د نورو پیسې ضروری لازم نه وان جابر بن اللہ عنہ د جابر رضی اللہ عنہ روایت تش رسول اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم قال فرمایا من قال چاچہ دعا او خینا يسمع النداء کم وقت چ غبان و اور یو بان ختم شي نو د بان ختمه دو پسیا غدر شریف شریفو یا بیا دعا او وای مردا دعا صحیح دا دین علاوه لارو تشو دا کتابونه چ خرسیږي نو هغه کی پدی دعا کی زیادی الفاظ دزان نه او دا تاسو دین له دې کې د اتیا زیاتی خبره ځایږي نه خبر خبره الله او الیوم اكملتو لکم دینکم دین مکمل دی دا دلاره کو شو کتابونه ماله د بازي کتاب د مصنف پته نه نو نبي مصنف کتاب د اهل علم او جید علماء او د مشورین بغیر نور کتابونه د شک لارو کو شو کې نه لې بلکې کله شو کتاب الی نو کوم عالم باندې استا سو اعتماد وی او غد قران او سنت عالم وی نو امی سړي له پکار دي شوی څه کتاب عالم نه دی والي بعض خلک ار کسمه کتابو نه ګوري نو یا خپل د دین په ځای په دبی دینای کې واکښ څوک د قادیانانو پرويزيانو او د دې بازي غلطه فرقو کتابو نه نو نفاقي کې واکښ دا کس ما کې سمډل په ایمل کې روځي د گمراهانو نو بعض خلک دای کتابو ګوري نو دائی کتابونو متالا عوامو تسشه دا داورتنا روا دا یو علم دین که دا بازی فتنگرو کتابونو دای دا رد پارا گوری نو چون کی آغا کاغی فتنې خبره فتنی خبرا گوری نو اللہ آغا تا علم ورکڑی دا آغا جوابم ورسر رے دا جابر رضی اللہ عنہو روایت تے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چاچی اوئی کم وقت چې ازان واوری او ختم شي اللہم یا الله رب حاض چت ربی تدی دعوت تام مجبور کامل تا دعوت وصلات القائما او دجیمز چې دا قاېم دې آتی محمدن الوسيله توورکي محمد صلی الله علیه وسلم ته وسيله مقام والفضيله او فضیلته او غرواله ور تورکي وبعثه مقاما وبعثه مقاما اولی گدیغه مقام ته محمودا چې دا وی تعریف کړې شوی دی الزی <سؤال> هغه وعدته چې تاور سروا ته کړ نو ایچہ جدا سی حلت له شفاعتی او مل واجب بشید دد پارا شفاعت زما پرذ قیامت رواه البخاری داڑ فاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه له روایت ته عن النبي صلى الله عليه وسلم دې نبی عليه السلام نه روایت نقل کړي قال حبيب فرمایې من قال شاشداد دوا وی هنه اسمع المؤذن چې کله دی د مؤذن غاذان ووري اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدن عبدو و رسوله راجوت بالله ربن ذرازم چې الله مې رب ده وب محمد صلى الله عليه وسلم رسولا عوذ بذي رازم چې محمد صلى الله عليه وسلم زمو رسول له وب الاسلام دينا او زپدی رازیم چھے اسلام میں دین لے نو غفر لہو زنبہو ددگناہو نبا مارش یہ پل اگو رہے اے علماءو لکلی چیزان جواب ورکوا نو کل چیزان ختم شي دروش شریف و آیا دروش شریف پسے اللہم رب حاضر دعوت تعمت و صلاة القائمة دعاو آیا اور پسی دعاو آیا وانا اشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له وانا محمدن عبده و رسوله رضویتو باللہ ربن وَبِМУحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا نو دا دعا دې سره کوي یوه جنور اذان پسي پدې ځوا لګ وقت لګي دیو جن نور اذان نو پسي کوټه اکثر اکثره بازي جماعتونو کې د ماه رمضان لا شوینی نی چې اقامت شروع نو د ماه رمضان پسي سمدستی اقامت چې پکدا مسنون دعاګانم سره پرن کی ویل د سنتو نه خلاف دی. یله اذان شو او ته درو شریف وې درو شریف نفز دا اذان دعا وې او بیا دا اذان د دعا نفز دا دعا وینو پدې څومره وخت لګي دیو جنا د ماقام د اذان پسې سمدشتی اقامت کول چې په کې دا دعا او دا د سنتو د خلاف نه بلکې ماقام کې دا دعا منقوله را اللهم انا هاذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعا تک فخرلی اللہ داستا دا شپیرا مخامخ کی دلی اللہ رز پشاکیگی اوستا دا بلون کو آوازون را و چد شوی دی بانگوالا و نمال بخنوکی نو دا دو آگانی علب پورا کیگی چه دا ماهام دا ازان و اقامت پا منس کی وخوی دیو جا نگو رخ پولو امامانو لوائی باز امامانم پا دین و سنت زان نپوی یا دا قوم تابیلی چې دما حمازان په سيزه قامت سې اقامت نه پاتہ بلکې خفک لا رک لا رد دعاګار شړوي دینه فارغ شي نو ګاسوش حرمین شریفین کې خپکې ذوالاتا نفل مو کې اګینا پس ځان اقامت شروع کی دا زور درچی شروع کوي نه دا درسته خبر نه دا انس رضی الله عنه نو روایت یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اب دعا او دعا لا يرد کې ده بين الاذان والاقامه په منځ د و او اقامت کې د اذان او اقامت په منځ کې د واعظ او رت کېږي نه پرې قبل ای الله دا ډېر لوې خبرت ده اکثر په ټول اذانونو د اقامت په منځ کې نیمه ګنټه وي لکه الحمد لله زموږ په عمل کې ماس په خې نه اذان نیمه ګنټه مخې مازي ګنټه مخې نماز وختانه قضا او د سباږي کې په نورم د دین ډېر ټېب نو د اذان او اقامت په منځ چې څوک دعا وغواړي د رت د دعاء قبلې زو ټېم ده اذوا لا يرد بين الاذان والاقامه دعاء نشرت کې ده پمن ازانو او قامت کې رواه ابو داوود او ترمذي يو وقال حديث حسن وصلى الله تعالی عليه باب فضل الصلوات باب ده بيان د فضیلت څخه منځنو کې مقید آو دس فضائلی دل ذکر کلمسنف رحمت اللہ علی نوزدر تا ذکر کئی دموزد فضائل دل. قال اللہ تعالی فرمائی لی دی اللہ تعالی جلوی دی پخپل کتاب عظیم الشان کی پخپل عظیم الشان کتاب کی رب العالمین فرمائی دی. او ورشان الله تعالی نام سنن رحمت الله علی او ډیر ز کم عمر خاوندو او په لګو عمر کې دی الله زور ورک خدمت غسته جډیر مشهور دی په کم عمر والا علم دی زګره دی په لګو توزیه کتاب کې لیکلي کلا نا کلا خبره مخه لکو دی 2531 کې پېداره او 2576 کې وفات ده پد تقریبا 30 سال واخ کال عمر شود دي 15 سال واخ کال عمر دته ا ابتداء کې عالم نو سکارو نه مارونه وې کول اخر کې الله تعالی سره رحم وکرم نو عالم ته جوړ شو او ډېر غټ مالدار او به غټول مال پر هرڅ کې صرف کړ پر هرڅ کې صرف او به لوی متقی او تقوا انسانو به انتهاد حدیث شرح دلي کې او د شافعی المسلک دی مشواحیو کې د دین له یالو عالم نشتا عالم عالم عالم ده ده ده ده ده ده د له عالم د امام نووي او د حديث شرحي لیکلي د ګور عمر درس نو یې قال مختصره پینځل لسکاله فقیسړې بالغ نی بیا دو علم امرست شروع کړي او په دې له عمر کې ورته الله دوره خیر او برکت چولې خیر او برکت د جمعه پښپا او رمضان بوید د دروش شریف نه بغیر بل کار نه ټول شپه نو د کې د جمعه پښپا او دروش شریف به په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یو استاد هغه یې مه قبر وکړو مولا څنګه ځان څه یو چونه ما دراغاله چې خلقو یې جراو نه کلش نوا ندی کلمت باندې کليمت طیب لی کړو پهې باندې سری کړو د دې قبر ته پاس وایو غټهونه ور کو چې شعر وی خلقو یې جدا کلش نوا په هر په باندې لا اله الا <سؤال> الله <سؤال> محمد رسول <سؤال> الله نو عمر ډیر ډیر عمر او بابرکاته عمر هغه دي چې چان الله دې دین کاروالي ور چاله فلګو کلونکو تمره خیر او برکت واشي چې دې دې سال وخت کال عمر دې لفيزل چې دلر کوي بیا ډیر کم دې رش ته شروع کړي خو دې دین کار تکار ویلې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې دی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر بېشکه معجزیه ای معجزیه ندام منی کول کئ د به حیا یو او د نارواو کارونه دی وجنه چرچا موسهی شو او د سهی شو مدار الله وعده چې دې بد به حیا یو د مون کرا ته نادې موس په ذری منی او کو شو کې منی نو کو نو دل په خپل مزبانه مهنت پکار دی وان ابي هرره رضی الله عنه ابو هرره رضی الله عنه لری روایت ده فرمایي جمادری طریق جي در رسول الله صلى الله عليه وسلم نه يقل چ فرمائلي ارايتم خبر را کي لو ان نهر كچريو يا نهر بباب احدكم فدروازي دي استادو کي يا بجي كور دروازي نه بارشي نو دکور مخله یو نهر روان او يغتسل منه نا خڑے غسل کي پدا نهر تي كل يوم من روزان خمس مراتين پيز زلا هل يفقى اي اباقي وفاتشي با من درنه شیئ من درنه شیئ د د بدن د خیر نشه قالو صحابه کرام فرمایل رضوان الله تعالی علی اجمعین لا یبقى باقی و باقی نشی من درنه شیئ د د خیر نشه قال اللہ حبیب فرمال فذالک مثل الصلوات الخمس و مثال د منذن پنزو چکم مسلمان نارینه زنان پینځواره وخته مسکی یمح الله بهن الخطوایا نو الله دې سارا گناهونه معاف کړي واړو گناهونه معاف کای یو ور د مؤمن نشان څردا ښایي کنا چې دا او د څوک او مزل راغیو دې بیا دې توبه نو واسي الحمدلله هر مؤمن توبه واسي والله اذا موساست توبه صحیح قبول کیږي چې دا عبادت او اعمال د پر خود توفیق امراله میلا او شي متفق علیه نجابر رضی الله عنه روایت دې فرمایي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی مسال الصلوات الخمس مثال به په زوم نزلو کماثال نهرن ومثال دی یو نهر د قبرن چې داږي او بخک ته جارن او غرا روانه او اګه ماري زکووی سمره چې نهر او دریاب جهور وی او صفاوی کماثال نهرن پشان او نهر د غمرن چې غخته وی او جارن روان دی علا بعض احد کم محامخ ده دروازی دیو استاسو تا یغتسلو فی منو. او ده غسل کئی ده دغی نهر نا کل یوم روزانا خمس مرات پینز زلی نو آید ده خیر بپاتی شیوی ناوی دغشان منزون سراللہ گناہو نماف کئی رواغ مسلمن الغمرو بفتح الغین المعجمہ فتحا و زبر ده غین معجمہ ده د تکی ری پی وی الکسیر دیرو بوتا وی وان ابن مسود رضی اللہ عنہ دحوت ابن مسود رضی اللہ عنہونا روایت تھی ان رجلن چی بیشکی او سڑے اصواب آرسیدر من المرأتی دیو زنانن قبلتن خلولتا او بی اخبی شو پا جرا جرا دا اللہ حبیب ترامے فاکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا اخبرہو لہ اللہ پی غمبر ترامے و خبری ولورکو چماہو گناہ کنے و جس شریح حکمی قانون پا ما مانے جاری کا نفان در اللہ تعالی دا اللہ حبیب و لسونے د کې د موز و دین د الله د حبيب سره موز له ودريل نو د آیات الله رسولي ګلو اقیموا الصلاه وترافعوا النهار او پابندیو کف موز په اعتراف او دورس کی او زلفا من الليل او په سیسو کې د شپه نه ان الحسنات يذهبن السيئات بشکره نیکۍ دا بوزي او ختمه ګناہوں نه لرا فقال الرجل غسلي علي هذا د आवाज باندې پارده چې چاسو گناو کاو د اخلاص سره تووبو واسي او نیک اعمال کین نو دغه نیکو سره به گناہوں خاتمه کیږي دا ضمانه را پاره یوازې قال الله پیغمبر ورته ویلې جميع امتي كلهب دا تا تعال پاره اندره د پاره د ټول امت جما د ټول د پاره دا حکم نه چې څو کم گناو کی اوغه په سې کا نو د نیکو سره الله گناہوں ماف کوي متفق علیه دا ابو الله عنه روایت چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الصلوات الخمس منذن بنذ والجمعه الى الجمعه او د جمی مزدبل جمی فور کفاره دا کفاره د لما بینهن دا غناهن د پارش پمند دی کی وی ما لم تغسل کبائر تر سوچ هټ هټ غناونه نکریدا مسلرا واړه غناهن الله د نه کوما له شر معاف کوي او د غټی ګنا د جمهور پولیس تو بشر تا تو به واضح رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړی د عثمان ابن عفان رضی الله عنه روایت له فرمایي چې ماوري د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم می یقول چې فرمایله ما من امرئن مسلمه نشته او سلام مسلمان تحظره صلاهت چرا حاضر شده تموز مكتوبه تن فرض دا فرض موز وقته پایو شنه وضو احالوده حیاسته ده سنت طریقې مطابق او د شوکی خشو و خشوعها او په دې مسکه خشوع و خضوع کی خشوع دې ته خپل وس او طاقت پړ کی د مزنب غیر نور خلالات نه راوړي ورکوعا او رکوع برابر او کی الا كانت مگر وی بدغه مس کفاره کفاره لما قبل چې مخ کی دا دا من زنو د ګناهونو مالم کو تکبیرت تر سوچي د ګناي کبیره نې کړي وذالک الدهر او دا حکم ټوله زمانه دی بس خو چې مشکل مخکيني وړ ګناہوں په الله ده مسر معاف کړي او دا ټو ګناہوں د پاره توبه استل ورته ضروری او شرط دی وصلی الله سلام علیه و علیه پروګرام محترمه او ګرم د ټول तो ही रोहीुला लानुला केसावेसा सा स मधीना मधी ुका मंदर दे दे सरमेर र मुबाइद माया